Četvrtkom Prosinec je 1989. godine ispred obale Malte usidrile su se dvije krstarice jedna je pripadala ratnoj bornarici Sovjetskog saveza bila je to raketna krstarica Slava druga je krstarica pripadala ratnoj bornarici Sjedinih američkih država bila je to krstarica Belnapp Obje krstalice udomile su važne goste. Na slavi je bilo sovjetsko izaslanstvo predvođeno predsjednikom i generalnim sekretarom Komunističke partije Sovjetskog saveza Mihajlom Gorbačovom. Na baunapu je bilo američko izaslanstvo predvođeno predsjednikom Georgeom Bushom Starijim. Dvije krstarice usidrila su se kod Malte kako bi se održao prvi susret Gorbačova i Buša. Plan je bio da se sastanci održe na oba ratna broda, ali nemirno more narušilo je planirani raspored. Novinari koji su ga pratili nadijenuli su tom susretu ime Summit Morska bolest. Na kraju za mjesto susreta odabran je veliki sovjetski brod za krstarenje Maksim Gorki. Archie Brown u kembridskoj povijesti Hladnog rata u poglavlju Gorbačovljeva revolucija i kraj Hladnog piše. Prvi put u povijesti takvih susreta generalni sekretar komunističke partije Sovjetskog saveza i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država završili su samit zajedničkom konferencijom za novinare. nakon razgovora koje karakterizirao kao prijateljsku otvorenost između nas i istinsku volju da se slušaju prijedlozi drugoga. Dovitljivi glasnogovornik sovjetskog ministarstva vanjskih poslova, Genadi Gerasimov, mogao je objaviti Pokopali smo hladni rat na dno sredozemnog mora. Neće sve biti tako lijepo kako su to opisale vođe dviju supersila. Gorbačov se vraća u zemlju u kojoj su tek počinjali neredi i nemiri. Sovjetska republika Azerbejdžan blokirala je Sovjetsku republiku Armeniju. Ljudi u pribaltičkim republikama Estoniji, Litvi i Latviji povezali su se rukama u najdulji ljudski lanac na svijetu. Ciljim je bio traženje nezavisnosti tih republika. Ipak samic se činio kao prikladan završetak takozvane godine čuda u kojoj će nakon pada Berlinskog zida tog simbola hladnog rata prestati sukob između Sjedinjenih američkih država i Sovjetskog saveza. Optimizam će potrajati sve do ljeta 1990. Ljeto 1990. svijet je izgledao još bolji. Umjesto sukoba, dvije supersile, govorilo se o budućem nadmetanju u novcu i slobodnim tržištima. Sintagma kraj povijesti bila je posvuda. Optimizam je zahvatio i naftaše i njihove mušterije. Cijena nafte bila je niska, potražnja je rasla, rezerve su bile sve veće. Godine 1985. procjenjene su na 615 milijarde barela. Pet godina kasnije procjena se povećala na 917 milijardi barela. Doduše, kao i svijetu nakon hladnog rata, bilo je razloga za oprez. Daniel Juergin u knjizi Nagrada, epska potraga za naftom, novcem i moći piše. U ekonomskim pojmovima naftna slika je puno manje izgledala kao rane 1980. Više je nalikovala na početak 1970. ih koji su bili scena za naftni šok 1973. Svjetsko tržište nafte se smanjivalo, potražnja je rasla, američka proizvodnja je ponirala. Između 1986. i 1990. za 2 milijuna barela na dan, obim veći od proizvodnje Kuvajta ili Venezuele. Uvoz nafte Sjedinjenih država bio je veći nego ikad i još je uvijek rastao. Svijet se kreta u pravcu veće ovisnosti o Perzijskom zaljevu. Sigurnostna margina, jazi između potražnje i proizvodnih kapaciteta, smanjivao se, što je činilo tržište osjetljivim na sukobe i nesreće. Ta margina bila je dovoljno velika da ranih 1980. apsorbira iračko-iranski rat i pad proizvodnje zbog njega, ali ne više. Usprkos svemu ovome, stručnjaci koji su predviđali kretanje cijena nafte smatrali su da se u sljedećih deset godina neće dogoditi ništa bitno i da cijene nafte u desetljeću nakon 1990. godine u biti neće rasti. Već u kolovozu te 1990. sva ta predviđanja pokazat će se promašenim. Upravo na mjestu gdje su sukobi najviše utjecali na proizvodnju nafte, u području Perzijskog ili Arabskog zaljeva, izbio je rat. U kolovozu T 1990. proćenjeno je da je 70% svjetskih rezervi nafte bilo smješteno oko tog zaljeva. U prosincu 1983. godine u Bagdad je stigao Donald Rumsfeld, posebni zaslanik predsjednika Rolanda Reagana za srednji Istok. Rumsfeld je tada radio za privatnu tvrtku, ali u vrijeme predsjednika Geralda Forda bio i ministar obrane. Tu će dužnost obavljati i u vrijeme predsjednikovanja George'a Busha mlađeg. Rumsvald se u Bagdadu susreo sa Sadamom Husseinom i s njime se zadržao u 90 minuta dugom razgovoru. Irak je 1980. pokušao iskoristiti kaos nastao nakon islamske revolucije i napao je Iran, koji je nakon uzimanja američkih diplomata za Taoce 1979. godine postao jedan od glavnih neprijatelja Sjedinjenih američkih država. Rumsvald je od Iraka pokušao napraviti saveznika u borbi s Iranom. Rezultat tog posjeta bio je dogovor o slanju američkih satelitskih snimaka i obavještajnih podataka o rasporedima iranskih snaga, kao i skidanje zabrane izvoza u Irak opreme visoke tehnologije. Za uzrat, Irak je trebao nastaviti ratovati protiv Irana i dijeliti obavještajne podatke sa Sjedinim američkim državama. Rezultate tog dogovora između Ramsfelda i Sadama Husseina ovako opisuje Tim Weiner u knjizi ostavštine od pepala, povijest Cije. Povratak investicije u Iraku bio je krajnjemršav, nikakvi obavještajni podaci nisu tekli prema SAD-u. Agencija se nikad nije probila u Iračku policijsku državu, nije imala skoro nikakvo znanje iz prve ruke o režimu. Mreža Iračkih agenata sastojala se od šačice diplomata i trgovačkih službenika u prekomorskim veleposlanstvima. Ti ljudi imali su malo uvida u tajna vijeća u Bagdadu. U jednom trenutku CIA je morala unovačiti Iračkog hotelskog službenika u Njemačkoj. U proljeće 1990. Sadam Hussein dao je zapovjed da se ponovno pokrene mobilizacije Iračke vojske. Cija je procijenila da je Iračka vojska iscrpljena da bi bilo što učinila i da su ovoj potrebne godine kako bi se oporavila od rata s Iranom. CIA je u obavještajnoj procjeni još napisala da se Saddam Hussein neće odlučiti na novi rat još godinama. 24. srpnja 1990. visoki dužnosnici CIA, predvođeni direktorom Williamom Websterom, donijeli su predsjedniku Bushu starijim satelitske snimke koje su pokazivale da se trupe republikanske garde koncentriraju na granici s Kuwaitom. Sljedećeg dana dnevni bilten američke obavještajne zajednice, takozvani National Intelligence Daily, došao je pred predsjednika s naslovom Blefirali Irak. 31. srpnja 1990. cije je obavijestila predsjednika da je napad Iraka na Kuwait malo vjerojatan. Možda se Sadam Hussein odluči na zauzimanje nekih naftnih polja ili nekoliko otoka, ali ništa više od toga. Sljedećeg dana Cija je promijenila procjenu. Zamjenik direktora Cije, Richard Kerr, upozorio je bijelu kuću da je napad Iraka na Kuwait neizbježan. Tim Weiner piše... Predsjednik Bush nije vjerovao svojoj ciji. Nazvao je predsjednika Egipta, kralja Saudijske Arabije, emira Kuvajta i oni su mu rekli da Saddam nikad neće napasti. Kralj Hussein od Jordana rekao je predsjedniku Siračke strane šalju najbolje pozdrave i najviše izraze poštovanja prema vama, gospodine. Bush je otišao na spavanje umiren. Nakon nekoliko sati prvi val od 140.000 iračkih vojnika prelio se preko granice kako bi zauzeo Kuwait. Predsjednikov obavještajni savjetnik od najvećeg povjerenja Bob Gates bio je na pikniku s obitelji u okolici Vašingtona. Pridružila im se suprugina prijateljica. Što radiš ovdje? Pitala je. O čemu pričaš? Odgovorio je Gates. O invaziji, rekla ona. Kakvoj invaziji? Upitao je Gates. Ukratko, nije bilo puno obavještajnih podataka o onome što se događalo u Iraku, zabilježio je državni tajnik James Baker. U dva sata ujutro drugog kolova za 1990. godine iračke trupe prešle su granicu s Kuajtom i u nekoliko sati već su bile na autoputu sa šest straka koje vodio grad Kuajt. Hladni rat još nije pošteno završio, a već je izbila prva velika kriza post-hladnoratovskog svijeta. U središtu te krize biće nafta. Sadam Hussein uvijek je bio u potrazi za plijenom. Prvo se okrenuo prema Iranu, zemlji s kojom je imao do tada samo neugodna iskustva. Kada je još bio drugi čovjek režima, Sadam Hussein je morao 1975. u Alžiru potpisati ponižavajući sporazum o Šatal Arabu, rijeci dugoj 195 km koja nastaje spajanjem Eufrata i Tigrisa. Iran je imao 1400 nautičkih milja obale, Irak samo 26 milja. Irak je htio da granica u Shata ide istočnom iranskom stranom rijeke. Iran Šaha Muhameda Reze Pahlavija bio je prejak da bi popustio tom zahtjevu i Saddam Hussein morao u Oložiru potpisati sporazum da razgraničenje u Šatal Arabu ide sredinom rijeke. U srpnju 1979. Saddam Hussein je formalno postao prvi čovjek iračkog režima. U rujnu sljedeće godine, nadajući se da je islamska revolucija fatalno oslabila Iran i njegovu vojsku Saddam Hussein naredio je napad na Iranu. Glavni cilj napada bila je provincija Huzestan, gdje se nalazila glavnina iranskih izbora nafte. Glavni ciljevi bili su ključni gradovi za iransku naftnu industriju, Abadan i Ahvaz. Taj rat potrao da 1988. i u njemu je Sadam Hussein ostao bez plijena. Dvije godine nakon završetka tog rata, Sadam Hussein krenuo u potrgu za novim plijenom. Sada mu je cilj bio južni susjed, naftom također bogati Kuwait govori profesor doktor Igor Dekanić s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta u Zagrebu. Geneza tih sukova počinje još 80-ih godina, početkom 80-ih, mada danas bi pravi povjesničari rekli da je geneza u načinu na koji se raspalo Osmansko carstvo na kraju Prvog svjetskog rata i stvaranjem određenih umjetnih tada država pod kolonijalnom dominacijom Velike Britanije i Francuske, ali... Te države su bile činjenica, neke od njih su bile radikalne nesvrstane države, poput Iraka, neke od njih su bili radikalni saveznici Zapada, poput Irana, pa nakon rušenja Šaha, Reze, Pahlavia, opet postaju radikalni protivnici Zapada, međutim, Iran je bio dugo pod sankcijama, pa je iza 80. praktično bio neutralan jer nije mogao izvoziti naftu i onda dolazi do Iračko-Iranskog rata. Irak napada Iran, rad se vodi 8 godina, i nakon osam godina dolazi do primirja pod okriljem Ujedinjenih naroda i stvoreno je primiren, uglavnom rat je prestao. Međutim Irak je ostao neostvarenih ciljeva, Irak je imao politički jaki režim diktatorski pod vodstvom Sadama Hosejna i imao je jako vojsku iz tog doba. Ta vojska je bila nauružana najsuvremenijim sovjetskim oružjem iz tog doba. Ta vojska je imala republikansku gardu sa 5-6 oklopnih divizija koje su obranile u zadnjim godinama 86.7. obranile šatelarap ili porjeće Eufrata i Tigrisa od iranskih napada i Saddam Hussein je osjećao veliku vojnu moć, a financijski je bio iscrpljen praktično pred bankrotom. I dolazi do pritiska na Kuvajt. Iračani su tvrdili da je Kuvajt zapravo iračka bivša provincija. U među je Kuvajt izrasao u naftno moćnu zemlju koja je imala svoju vladarsku dinastiju, koja je imala svoje sveučilište i koja je imala svoju samostalnost i veliku proizvodnju nafte i velike prihode. I velike bučetske viškove, i velike viškove novaca i velike viškove na tržištu kapitala. Već u prvoj godini rata između Iraka i Irana naftna postrojenja postala su cilj napada. Krajem listopada 1980. iračka vojska nije uspjela zauzeti gradove Koramšar, Dezful i Abadan, ali ih je dnevno napadala. Jedino je Dezful bio izvan dometa topnički cijevi, pa je on gađen raketama tipa Frog, sovjetski naziv za to oružje 9452 Luna M. Jedan od glavnih ciljeva bila je golema rafinerija nafte u Abadanu, koja je do studenog gotovo u cijelosti uništena. To Uništenje dovelo je do smanjivanja iranske proizvodnje goriva na polovicu, a prisililo je Iran i na uvoz plina. Iran je NATO odlučio odgovoriti napadom na iračke naftne terminale Kor al-Amaja i Mina al-Bakar, kroz kojih je prolazilo dvije trećine iračkog izvoza nafte. Pierre Razu u knjizi Iransko-irački rat piše... U noći 27. studenog 1980. mornarički komandosi koje su prevozili helikopteri Činuk iranske kopnene vojske pojavili su se iznad terminala Kor al-Amaja i Mina al-Bakr. Jedan zrakoplov za elektronsko ratovanje EC-130 patrolirao je u blizini kako bi ometao iračke komunikacije. Mornarički elitni borci spustili su se konopcima na svoje mete i počeli borbu s nekoliko vojnika koji su ih branili. Komandosima je potporu po pružala paljba iz helikoptera Kobra koji su kružili iznad terminala. Njihova je vatra bila ubojita zbog naočala za noćno gledanje koje su nosili piloti i topnici. Napad je završio u borbi prsa o prsa. Iranci su brzo kontrolirali oba terminala. Manje od sat vremena kasnije tri hidroplana uzletela su s otoka Karg, praćena patrolnim brodovima Jošan i Pajkan. Iz Bandar Homenija su još tri hidroplana. Hidroplani su sletjeli na dva terminala donoseći pojačanja i eksploziv. Iranski komandosi postavili su eksploziv posvuda pod naftnim terminalima, ukrceli na hidroplane svoje mrtve, ranjene i zarobljenike i raznijeli sve u ogromnoj vatrenoj kukli. U samo nekoliko sati iračani su izgubili sposobnost izvoza nafte u području oko Basre i to je bio strašan udarac s njihovim ratnim naporima. Irak je brzo odgovorio napadom na terminal Karg, preko kojeg je u svijet odlazila većina iranske nafte. Napadi su na rafinerije i naftne terminale potrali cijelo vrijeme Iračko-Iranskog rata. Ali u ožiku 1984. taj se rat proširio izvan Iraka-Irana. Tada je naime počeo takozvani tankerski rat. Pierre Razu piše. 27. ožujka 1984. par iračkih borbenih zrakoplova Super Etendard poletio je na prvu misiju koju su trebali naći i udariti tankere nafte. Prvi izravan pogodak bio je pogreška. Pogođen je Filikon, grčki tanker koji je prevozio naftu ukrcanu u, u kuvajtu U to vrijeme irački piloti nisu imali opremu koja bi im omogućila pouzdanu identifikaciju meta. Njihovi radarski ekrani pokazivali su samo svjetle točkice, njihov oblik varirao ovisno o veličini broda koji je bio naciljen. Kako Irak nije imao patrolne mornaričke zrakoplove koje bi ih vodili, piloti Super Etendarda letili su na slijepo, samo slijedeći zapovjedi da napadnu bilo koji brod koji je putovao kroz pomorsku zonu isključenja. Drugi izravan pogodak bio je uspješan, iako nije bio protiv naftnog tankera, već je cilj bio južno korejski teretni brod Heyang koji je potopljen dok je prevozio potrepštine na iransku naftnu platformu. 18. travnja Super Entendard pogodio je panamski tanker Robert Star. 25. travnja saudijski supertanker Safina Al Arab zapaljen je u eksploziji projektila Exocet dok je ukrcavao sirovu naftu na terminalu Kark. Iako su Saudici optuživali Irance, nastavili su poslovati s njima. Liberijski tanker Sea Eagle teško je oštećen 27. travnja. Nakon toga je 3. svibnja pogođen još jedan saudijski tanker Al-Ahud. Na iranski odgovor nije trebalo dugo čekati. Početkom svibnja 1984. iranske zrakoplovi napali su saudijske i kuvajske tankere sjever od Bahrejina. Jedan od napadnutih tankera bio je super tanker Jambu Pride od 300.000 tona nosivosti. 16. svibnja 1984. predsjednik Iranskog parlamenta Akbar Hashemi Rafsanjani dao je izjevu koja je rekao nećemo tolerirati poteškoće u izboru naše nafte s Karg, dok druge države nastavljaju bez poteškoća izvoziti svoju naftu. Perzijski zaljev biće dostupan svima ili nikome. Tankerski rat potrajeće sve do kraja iračko-iranskog rata. U njemu je oštećeno ili potopljeno preko 500 komercijalnih brodova. Sad taj rat, od istrpljujućih pomorskih bitaka do tankerskog rata ili ratova gradova, u kojem su gađeni dalekometnim raketama iranskih gradovi, koštao Irak. Nakon primirja s Iranom, ostali su samo dugovi. Irak zatraži ogromnu financijsku odštetu od Kuvajta. to odbije da sad pojednostavnimo i Irak vojno osvaja Kuvajtu u kolovozu 1990. U nekoliko dana u jednoj, rekao bih, vrlo ružnoj okupaciji uz puno ratnih zločina. Međutim, u roku od 5-6 dana u jednom blitz krigu Irak e, okupira kuvajt. I u jednom trenutku Irak, koji je tada imao oko 10 do 12 posto svjetskih zaliha nafte u ležištu, sa 15 posto kuvajskih, postaje Alpariz Saudijskoj Arabiji. Saudijska Arabija je tada praktično bila zemlja bez prave vojske s vrlo malo naoružanja, s velikim financijskim prihodima i 25 posto svjetskih zaliha nafte, čak tada 30 posto. I Gledajmo s američke točke geopolitičkog gledišta, ako bi Irak napao Saudijsku Arabiju, postoje prilične šanse da Irak od postane kontrolor 50% svjetskih zaliha nafte i onda nastane panika. Mi smo u Hrvatskoj to slabo, relativno slabo, Pratili, barem naša javnost, jer je Hrvatska tada bila u jeku raspada Jugoslavije, domovinskog rata dalje. Međutim, tada nastaje panika, Sjedinjene američke države promptno reagiraju, čak američki predsjednik, ministri obrane, savjetnici za nacionalnu sigurnost putuju nekoliko puta u Saudijsku Arabiju, dobivaju privolu Saudijskog kralja i šalju ali uz Sovjetski savez kojemu je tada na čelu Gorbačov, koji provodi demokratizaciju, perestrojku, glasnost i sasvim drugčija politika, tako da Sjedinjene američke države svoj oklopni korpus koji je bio 30 godina namijenjen u zapadnoj Njemačkoj da se suprostavi eventualno sovjetskom napadu na zapadnu Europu se momentalno šalje u Saudijsku Arabiju i u ljeti 90. je operacijom Pustinski štit dogovoren vojno savezništvo i vojno prisustvo Sjedinjenih američkih država i njihovih trupa u Saudijskoj Arabiji, kasnije pod okriljem dogovora i osude ujedinenjih naroda od iračke agresije na kuvajt slamanja jedne nezavisne države, Irak je čak anektirao tada kuvajt i tako dalje, dolaze i trupe britanske i francuske, i još članica i NATO, a i neki članica Ujedinjenih naroda, i stvara se međunarodna koalicija, koja je operacijom pustinska oluja 91. godine, oslobodila kuvajt i potisnula, pobijedila Iračku republikansku gardu, slomila njihovu moć, Operacija Pustinska Oluje počela je rano ujutro 16. sječnja 1991. godine. Započela je lanciranjem krstarećih projektila koje je bilo koordinirano sa bojnog broda Američke ratne mornarice u Wisconsin, napadom američkih helikoptera tipa Apache na cilj Oklahoma te napadom zrakoplova tipa F-117 na položaje protuzrakoplovne obrane i sustava zapovjedanja Iračke vojske. Najubojitiji u prvoj noći napada na Irak bili su zrakoplovi tipa F-117. Oni su uništavili. Radare, laserski navođenim bombama GBU-27 Rick Atkinson u knjizi Križarski pohod Neispričana priča rata u Perzijskom zaljevu piše Poput dugog luka kod Kresija ili strojnice na Somi misija broje 3336S kako je nazvana u dokumentima o ciljevima američkog ratnog zrakoplovstva zauvijek će promijeniti način na koji su ljudi zamišljali ubijanje u borbi Brak tehnologije koja je davala maleni radarski odraz nevidljivosti i preciznog streljiva, pametnih bombi, donijela je novu smrtonosnost na bojište tako što je omogućila napadaču da se nevidljiv provuče u neprijateljski tabor i udari doslovce nekažnjeno. Nevidljivost nije uklonila prozaičnija oružja. Desetci tisuća tona staromodnih, nenavođenih bombi također će u sljedećih šest jedana padati iz vidljivih zrakoplova. Što više točnost pilota zrakoplova F-17 u prvim noćima rata biće više želja nego stvarnost. Bilo je to u suprotnosti s javnim objavama američkog vrhovnog zapovjedništva. Ali i napadač na oružan nevidljivošću i pametnim bombama imao je golemu psihološku i vojnu prednost nad protivnikom koji to nije imao. Tehnologija je također iskrivila, čak i izopačila američki koncept borbe na koji se brzo počelo gledati kao kirurški jednostavan i beskrvan. Rat nikada nije bio takav... Nikada i neće biti. Šest tjedana trajalo je bombardiranje Iraka i rečkih položaja u Kuwaitu. Nakon toga došla je kopnena operacija koja je potrajala manje od 100 sati. Rezultat svega toga bio je potpuni porez Iraka. I pred kraj prvog zaljevskog rata nasta je odigrala važnu ulogu. Međutim, tada se dogodila i zapravo najveća katastrofa, ekološka katastrofa u povijesti, naftne industrije, jer su iračke trupe tada u povlačenju zapalile sve kuvajske bušotine i sve naftne izvore. I oko blizu tisuću bušotina je gorilo, trebalo je jedno šest mjeseci američkim kompanijama za gašenje tih požara, za ekološku sanaciju. Prije toga su Iračani pustili opet nekoliko stotna tisuća tona nafte u Perzijski saljev, pokušali je zapaliti, nisu uspjeli zapaliti. Međutim, rekao bih na toj ekološkoj opet katastrofije Američka kasnije i svjetska naftna industrija stekla velika iskustva i znanja u saniranju ekoloških katastrofa kod izljeva nafte i tada su razvijene tehnologije koje su se sigurno danas su puno sposobnije u suočavanju s izljevima nafte nego su bile prije recimo 30 ili 40 godina. Početkom lipnja 1985. ministri za naftu zemalja članica Opeka sastali su se u Tajfu u Saudijskoj Arabiji. Tada je saudijski ministar za naftu, šejk Ahmed Zakijamani, pročitao pismo od saudijskog kralja Fahda. On je u pismu kritizirao varanje u kvotama u proizvodnji nafte i smanjivanju cijena nafte. To je sve prema kralju faktu dovalo do gubitka tržišta za Saudijsku Arabiju. Ako se takvo stanje nastavi, Saudijska Arabija morat će osigurati svoje interese. Nitko od zemalja članica nije reagirao. Da stvar bude gora, u ljeto te 1985. Saudijska Arabija proizvela je manje nafte od Velike Britanije, koja je crpila naftu iz Sjevernog mora. Za Saudijsku Arabiju takvo stanje nije bilo prihvatljivo. Tada je došao američki prijedlog, koji ovako opisuje zu Američka administracija bila je uvjerena da je najbolji način da se sovjetski sustav baci na koljena rušenje cijena nafte. Nekoliko njezinih analitičara pokazalo je da će Sovjetski savez izgubiti milijardu dolara za svaki dolar smanjenja cijena barela nafte. Američki stratezi zbrojili su brojke i zaključili da moraju uvjeriti saudijske vođe da ih slijede u tom pothvatu koji je također služio saudijskim interesima s obzirom na to da je kralj fakt smatrao Sovjete pravim nevjernicima. Ta bi strategija također njima omogućila da zaustave Sovjetske investicije u prirodni plin za koji se činilo da je glavni konkurent nafte. Za svakoga je bilo ponešto u planu preplanjivanja tržišta Saudijskom naftom Sjedine države udarile su na ekonomsku stabilnost Sovjetskog saveza i dobile su jeftinu naftu Saudijska Arabija povećanjem proizvodnje nafte kaznila je sve članice OPEC-a koje nisu poštovale dogovore oko kvota i cijena i pokazala je tko je najmoćnija zemlja u toj organizaciji a Iran je izgubio goleme novce u padu cijena nafte Pjera Zhu Kao što je dogovoreno, kralj Faht zapovjedio je da se brane otvore u srpnju 1985. Nafta je curila, to segnuši 6 milijuna barela nafte na dan krajem ljeta, 9 milijuna barela do kraja jeseni, 10 milijuna barela u siječnju 1986. Nakon što je dosegnula najvišu cijenu od 35 dolara za barel u kasnu 1982, a onda se stabilizirala u tri sljedeće godine na 29 dolara za barel, cijena je sada počela ponirati. Pala je čak ispod simboličke granice od 10 dolara. Tek u proljeće 1986. američki potpredsjednik, budući predsjednik George Bush, stari inače bivši naftaš, dogovorio je s kraljem Fahdom smanjenje proizvodnje kako bi se cijena barela nafte stabilizirala na oko 15 dolara za barel. Bio je to takozvani treći naftni šok. Prva dva su drastično povisila cijene nafte, treći je njezinu cijenu srušio. Taj će pad cijena obilježiti drugu polovinu 80. i početak 90. godina 20. stoljeća. Svijet nafte se mijenja. Mijenja se opet zbog nekoliko čimbenika. Prvo, pacijena nafte još 80. godina, još sredinom 80. godina je doveo do nestanka nekog od tih sedam sestara. Recimo, Gulf je neko vrijeme bio najslabiji jer je bio konzervativno jako vođen sa stajališta naftne industrije, nije se puno ulagalo, Gulf je imao sjedište u Pittsburghu, proizvodnja nafte u Pittsburghu je prestala i Gulf oil je ubrzao prodam, kupio ga je Chevron još ranih 80. godina. 80. godina Chevron je kupio i Texaco, dakle nestala i druga od tih sedam sestara. Dakle, drugim riječima počeo je prvi val prestrukturiranje. S druge strane, uz niske cijene nafte, cijelo vrijeme devedesetih, jer nakon osamdeset praktično do iza napada na svjetski trgovački centar dve prve, između osamdeset česte i dve prve u tih petnaest godina, cijene nafte na svjetskom tržištu su niske, relativno niske, jer su 16 do 18 dolara barel duplo niže nego su bile dvajs godina prije, i one su zapravo učinile Nekoliko stvari. Prvo, tada je se opet tehnologija koncentrirala u nekoliko najrazvijenijih. Slabije naftne kompanije su postale predmetom kupovine. S druge strane, u tadašnjim cijenama svi programi, sve tehnologije, sva dostignuća u proizvodnje obnovljuju izvora energije su postala daleko nekonkurentna i sve je to sklonjeno kako bi rekli, pospremljeno je u najniže ladice radnih stolova i diskove kompjutora koji se najmanje koriste. I to je potrajalo 20 godina, sve do 2004. 5. dalje Dakle, niske cijene nafte su učinile koncentraciju unutar naftne industrije, raste tržište nafte, rastu robne burze i cijene nafte se počinju formirati na robnim burzama, one osciliraju u relativno uskom prostoru između 16 i i 18 dolara barel, po barelu i osciliraju relativno, rekao bih, u tom uskom prostoru na razini niske cijene nafte. Godine 1953. Enrico Matej, bivši partizan iz redova kršćanskih demokrata koji je nakon rata u 30. godini vodio kemijsku tvornicu u Milanu, ujedinio je niz državnih tvrtki koji su se bavile obradom i prodajom hidrokarbona u jednu tvrtku koju je nazvao ENI, Entenacionale hidrokarburijima. Eni će brzo postati konglomerat od 36 tvrtki koje će crpiti sirovu naftu i prevoziti u tankerima, prerađivati ju i prodavati na benzinskim postajama, posjedovati hotele i naplaćivati cestarinu na autocestama koje će prolaziti pored tih hotela i benzinskih crpki. Matejiv Eni posjedao i novine, među njima Il Giorno i održava je veze s političarima kako s desnice, tako i s lijevice. Govorio je da je poslovati s vladom isto kao i cuclati Igle ali Eni je cvao. Cilj Enrika Mateija ovako Daniel Juergen. Matejev cilj bio je da Eniu, a i Italiji, osigura opskrbu naftom iz međunarodnih izvora koje je on kontrolirao, nezavisno od anglosaksonskih tvrtki. On je želio udio u renti srednjoistočne sirove nafte. Glasno je i stalno napadao kartel, kako je zvao najvažnije tvrtke, i njemu se pripisuje kovanje pojma sedam sestara, sete sorelle. Bila je to pogredna referenca na njihovu blisku suradnju i brojne zajedničke pothvate. U sedam sestara bile su četiri partnera Aramcoa povezanih oko Saudijske Arabije, Standard Oil of New Jersey ili Exxon, Socon i Vacuum ili Mobile, Standard Oil of California ili Chevron i Texaco. Pored njih tu su bili Gulf Oil, Royal Dutch Shell i British Petroleum koji su bili povezani oko Kuwaita. Enrico Mateji poginuo je 27. listopada 1962. kada se zrakoplov u kojem je on bio srušio. Do danas nisu razjašnjene okolnosti pada Matejevog zrakoplova. Ali iza njega je puno toga ostalo. Među ostalima i pojam sedam sestara. Ali 30. godina od trenutka kada je Mateji dao taj naziv najmoćnim anglosaksonskim naftnim tvrtkama, neke od njih počele su nestajati tržišta S druge strane... Razvija se tehnologija optimizacije unutar naftne kompanija. Naftne kompanije, one koje su opstale, one najveće, postaju, rekao bih, najveći, najučinkovitiji strojevi kapitala, rekao bih. Dakle, one postaju sve učinkovitije. S druge strane, mijenja se svjetska struktura i za... 90. počinje veliki uspon Kine, Indije i nekih zemalja pretežno u Aziji, koje nisu Japan i Južna Koreja, tada se počinje događati jedna paradoksalna stvar na svjetskom tržištu nafte ili energetike koje prolazi gotovo nezamječeno. Te novo zemlje poput Kine, Indije, Indonezije koja sve više počinje rasti, Australija, Australija razvija i naftu i plini ugljen. One počinju ponovno razvijati ugljen. Pa imate promjenu u strukturi potrošnje, globalnoj strukturi potrošnje energije. Recimo, potrošnja energije 2000-te, dakle, nakon tih 90-ih, gdje je dvostruko veća nego 30 godina prije, dakle, sa 5 na 5,5 milijardi tona ekvivalente nafte raste na pol milijardi tona ekvivalente nafte, govorimo o potrošnji primarne energije, učešće nafte spada s 40 na 33%, u toj globalnih 9, a učešće ugljena, pada sve do 96. sedme, da bi ugljen 2. desete porastao sa 25 na 30%. Dakle, drugim riječima ugljen ponovno raste, naročito u Oazi. Istovremeno tih 80. godina, nakon izljeva, a i 90. nakon izljeva i velikih ekoloških katastrofa, dolazi do velikog zamaha međunarodnih aktivnosti u unutar Ujedinjenih naroda međunarodnih konferencija na stvaranju međunarodne pravne stečevine na zaštiti okoliša. Otkriće nafte naljasci na bilo je jedno od velikih događaja u povijesti naftne industrije. Postavilo se pitanje kako i zaljeva pludo na Arktičkom sjeveru dopremiti naftu na jug. Bilo je svakakvih prijedloga. Među njima je da se sagradi željeznička pruga ili autoput s osam traka kojim bi stalno prometovala flota cisterni. Kada se izračunao trošak gradnje pruge ili autoputa i kada se pokazalo da bi za prijevoz nafte bile potrebne gotovo sve cisterne koje su prometovale po cestama Sjedinih država, odustalo se od tih prijedloga. Bili su tu i prijedlozi da se sagradi flota nuklearnih podmornica tankera koje bi ispod arktičkog leda prevozile naftu do luke na koja bi se pak stvorila nuklearnom eksplozijom. Boeing i Lockheed propitivali su mogućnost zgradnje velikih zrakoplova tankera. Na kraju se odlučilo za izgradnju naftovoda dugog 800 milja. Naftovod je počinjao na naftnim poljima u arktičkom krugu i vodio je do luke Valdez. U toj luci nafta bi se ukrcavala na tankere koji su onda kroz morski tjesnac princa Williama naftu dovozili na otvoreno more i dalje prema rafinerijama. Iz tog tjesnaca princa Williama izlazila je svakog dana golema količine nafte, ali u tom će tjesnacu postati jasna i cijena tog crnog blaga. U oživku 1989. u tom će se tjesnacu nasukati super tanker Exxon Valdez i umoreći će iscuditi velika količine nafte. Svijet postaje u punoj mjeri svjestan koliko je nafta može biti štetna i pogubna, koliko je važno imati relativno čist zrak i relativno čistu vodu i dolazi do jednog čitavog zamaha aktivnosti. 80. godina je još formirana takozvana Brundtland komisija. Na konferenciji u Montrealu 87. prvo je došlo do potpisivanja međunarodnog ugovora o tvarima koje uništavaju ozonski omotač. Počela su prva globalna mjerenja. 87. praktično tada bivša norveška premjerka Gro Harlan bruntland Brundtland na čelu jedne komisije povjerenstva ujedinjenih naroda donosi takozvani Brundtland Commission koji zapravo počinje se stvarati ona poznata Agenda 21 koja je uobličila današnju teoriju održivog razvoja. 1992. je prva globalna uspješna konferencija u Rio de Janeiro kojem je konstatirano da se mora nešto učiniti u sprečavanju onečišćenja okoliša i zapravo ekološki pokret dobiva svoj veliki zamah. 1997. se potpisuje kiotski protokol, dakle i prva međunarodna obveza o smanjenju stakleničkih plinova, CO2 i ostalih stakleničkih plinova koji uništavaju i koji imaju dugoročno pogubne efekte po ljudsko zdravlje i po klimatske promjene i po zračni omotač atmosferu zemlje. Dakle, tih 90-ih paralelno tome počinje međunarodni pokret unutar Ujedinjenih naroda koji je stvorio ekološku pravnu stečevinu koja je 2015. kulminirala u Pariškom sporazumu ali o tome ćemo možda vjerojatno i kasnije. Dakle, dešavaju se s jedne strane promjene unutar naftnih industrija, one postaju tehnološki sve učinkovitije, s druge strane počinje veliki val istraživanja u podmorju, treće strane val ekoloških promjena i ekološke svijesti u međunarodnoj zajednici koja se uobličava u čvrstim međunarodnim obvezama i 97. se potpisuje međunarodna obveza o zaštiti okoliša i smanjenju emisije štetnih plinova. Paradoksalno tada najveći onečišćivači Sjedinjene Američke Države, Kina i, i tadašnja Rusija nisu potpisale Kiotski protokol. Na veliki petak 1965. Luku Valdez naljasci pogodio veliki potres. Dio obale je u more, stvoren je lokalni tsunami koji je imao val visine 9,1 metar. U luci 32 ljudi iz Valdeza pomagali su u istovaru broda SS Čena, koji je donosio potrepštine za naselje. Kada je obala potonula u more, s njom je nestalo i tih 32 ljudi. Valdez se nakon tog potresa oporavio i njegovi najbolji dani bili su tek pred njim. Godine 1979. završen je naftovod preko Aljaske, koji je Valdez dovozio naftu iz zaljeva Prudeau. Valdez je postao užurbana luka u kojoj su se utovarivali tankeri s naftom. 24 godine nakon velikog petka u kojem je potres pogodio Valdez, druga je nesreća pogodila to mjesto, ali i njegovu okolicu. Ovoga puta za tu je nesreću kriva jedna tvrtka i njezini zaposlenici. Daniel Jürgen piše Černobil sa svojom prijetnjom nevidljive, ali ubojite prijetnje i njegovog upozorenja o tehnologiji bez nadzora, dao je veliki potice novom valu zaštite okoliša. U Sjedinjenim državama drugi je događaj bio važan, iako nije imao isti rizik za ljudsko zdravlje ili život. On se dogodio četiri minute nakon ponoći, na veliki petak 24. ožojka 1989. kad se supertanker tanker Exxon Valdez zabio u kameniti Bly Reef u tjesnacu Princa Viljama, prolivši 240 tisuća barela nafte u nedirnutu vodu. Trošak od 2 milijarde dolara za čišćenje nije učinio ništa da se izbriše Valdezovo puštanje nafte s političke mape. Nafta koja je iscurila iz spremnika Eksona Valdeza onečistila je 2.092 km obale kao i okolno more. Vladina agencija za nesreću je okrivila Exxon jer je upravljanje tankerom povirio dijelom nestrušnoj a dijelom i premorenoj posadi, nađeni su i dokazi da kapetan Broda pio u oči nesreće. Dvije su tu dva trenda ili tendencije presudne. S jedne strane razvitak elektronike, koji nije bio vezan uz naftu i naftnu industriju. On je bio vezan u svoje prvoj fazi uz raketnu tehniku i vojnu industriju. Prvi kompjutori su optimirali lansiranje raketa i izračunavali trajektorije interkontinentalnih raketa, budimo svjesni toga. Dakle, razvitak elektronike i kasnije skidanje moratorija vojnih industrija i državnih sa najnovijih dostignuća elektronike i najnovijih dostignuća, rekao bih, strojeva ili hardvera, da upotrebim globalistički izraz, i uključivanje toga u naftnu industriju je doveo do tog tehnološkog probaja naftne industrije. Naime, prvi super prvi krejevi su u Sjedinjenim američkim državama napravljeni za izračunavanje putanje interkontinentalnih balističkih raketa. Kad je prvi puta Pentagon skinuo moratori i dozvolio civilnu upotrebu tih strojeva, njih je pokupovala Superbogata naftna industrija i krejevi su upotrebljeni za obradu geofizičkih podataka u istraživanjima za pronalaženje nafte i plina. Jer u geofizičkoj obradi, u istraživanjima nafte, vi morate geološki rekognostirati teran i onda morate geofizički praktično istražiti i dobiti jasnu sliku nečega što ne poznajete. To je otprilike lječnici bi rekli morate ispitati tijelo, a ne smijete uvesti ništa u tijelo jer kod zemljine kore je preskupo. Drugim riječima, proširenje elektronike i kombiniranje elektronike i informatike, informatičke obrade, superkomputora, informacijski sustava i algoritmi sa geološkim istraživanjima je dovelo do velikog progresa ili napretka u istraživanju i istraživačkim metodama nafte. Postalo je lagano, ali vrlo skupo i onda su to mogle si priuštiti najveće kompanije, lagano je postalo i vrlo skupo istražiti naftu, otkriti ležišta i onda počnete bušiti. 90. su bile godine kada se naftna industrija počela radikalno mijenjati. Temeljite promjene postavljeni su u godinama jeftine nafte. Godine 1982. Exxon, jedna od sedam stara, zapošljavao je 182.000 ljudi. Kada je 1985. cijena nafte počela drastično padati, Exxon je krenuo u rezanje troškova. Rezultat toga bilo je smanjenje radne snage za 40% kroz 7 godina 1989. U Exxon je dočekao sa 80.000 zaposlenih. U njegovom središtu, Bijelom neboderu na Njureškoj šestoj aveniji, broj zaposlenih smanjio se u tih sedam godina sa 1362 na 330. Problem je bio što je u toj štednji stradao i odjel koji se bavio zaštitom okoliša. Tako su i Exxonove istrušnjaci koji su napisali pravilniku postupanju u slučaju havarija na tankerima, bušotinama i rafinerijama izgubili posao. Exxon je u tim godinama sačuvao dobit, ali se izložio riziku. Exxon Valdez učinio od Exxona najomraženiju korporaciju u Sjedinim američkim državama. To Exxon nije spriječilo da kupi Mobile i postane u Chevron najveća naftna tvrtka na svijetu. Svijet nafte počeo se u 90-ima mijenjati, govori profesor dr. Igor Dekanić, rudarsko geološko naftnog fakulteta u Zagrebu. Istovremeno, tehnologija istraživanja je rekla zašto bušiti samo vertikalne bušotine. Ajmo mi horizontalke po sloju, pa ćemo jednom bušotinom uspjeti iskploatirati što veće količine nafte, plina itd. Dakle, tu se je pojednostavljeno govoreći razvijala tehnologija. A kako su relativno niske stabilne cijene ipak bile veliki limit, došlo je 1998. do velikog vala integracije naftne kompanija. 1998. je bila jedno razdoblje niskih cijena nafte, cijene nafte su čak pale na 12, 15, 14 dolara i u 11. mjesecu 1998. je kao, rekao bih, bomba u naftnim krugovima odjeknula vijest da je Exxon kupio mobil. Dakle, prva najveća svjetska kompanija, bivši Standard Oil Rockefellerov je kupio drugu najveću, bivši Mobil Oil Rockefellerov. I to je bila kupovina tadašnjih 80 milijardi dolara to je kad bi se to transponirano da današnje vrijednosti, dan danas još najveća korporacijska kupovina u povijesti. Na valu tih kupovina BP je kupio Konoko, spojili su se francuski LF, Elfa Kiten i Compagnie Frances de Petrol u Total, dakle izvršen je jedan veliki val spajanja i naftna industrija je u onoj fazi jeftine nafte postala još efikasnija, učinkovitija i tehnološki sposobnija i spremna za neku novu fazu. U Rusiji je došlo do kraha proizvodnje nafte. Iz onih 600 milijuna tona Sovjetskog saveza, ruska proizvodnja sredinom 90-ih je samo ruska, jer je bio Sovjetski savez bez Ukrajine, bez Kazakstana, bez Okvi, država Srednje Azije, koje su postale nezavisne države, međutim, ruska Sada proizvodnja je pala na 300 milijuna tona i izvršena je prva faza privatizacije ruske naftne industrije još za vrijeme predsjednika Jelcina. Tada je njegov Zet Čubajs, jedan petrogradski ekonomist, je zapravo razvio koncepciju prodaje tvrtki. U svibnju 1986. ministri za naftu, zemalja članica OPEC-a, opet su se sustrali u Tajfu u Saudijskoj Arabiji. Nakon trećeg naftnog šoka, saudijski prijedlozi puno su se pažljivije slušali. Govorilo se o mogućnosti da cijena nafte padne i na pet dolara za barel. Kovetski ministar izjavio je da nitko ne želi darovati svoju naftu, ali dodao je cijena od 29 dolara za barel također je naštetila opeku u Ministri koji su se okupili u tajfus sporazumjeli su se da je najbolja cijena za naftu između 17 i 19 dolara za barel. Činilo se da je to najbolja cijena. Takva će cijena potrajati sve do početka novog tisućeća, kada će cijena nafte opet drastično porasti. O tome... Sljedeć. Slušali ste emisiju povijest Četkom. T. čitao Jano Šrumer. Emisiju snimila Marija Pečnik Vesić. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.